يا ايها الذين امنوا املوا الله حق قضيته ولا تكونوا الا مؤمنين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقال خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلم لكم أعمالكم ويكثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلع منع وكل بلع ضلال وكل ضلال في النفس إخواني في الدين أعزكم الله كما سمي منيجا رحمه مَنْ ماشي كِتَابَ من الْإِمَامَانِ أَقِيدَةَ العقيده الامامان عقده على السنه يبيحله تو امام ابو حاتم الرازي دهنا ابو زرعه الرازي ان روايت كان من anaknya ابو حاتم ايه ده عبد Saat Abi Waabra Zuhrah. Aku tanyakan kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zuhrah. An Madhab Ahli tentang Madhab Ahli fi usul dalam macam prinsip-prinsip agama. Wama Azraqa Alimi Alulama dan apa yang didapati oleh mereka dari para ulama. Aku tanyakan pada dua imam tentang akidah Ahli Sunnah atau madhab Ahli Sunnah dan prinsip-prinsip Ahli Sunnah yang mereka dapati dari para ulama sebelumnya. di Fijani bin Amsa. Di seluruh negeri-negeri. Apakah hijab ataupun arah atau yang lainnya? Maka keduanya menjawab. Kedua imam Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zulah Ar-Razi keduanya menjawab. Adraka al-ulamah Adraka al-ulamah Ad al Fi jami' al-amsar Aku dapat Dari seluruh para ulama Di seluruh negeri Hijazan wa irasan Wa mitran wa syaman Wa yamanan Apakah yang di Hijazan Yang di Arab, yang di Mesir Yang di Syam maupun yang di Yemen Bahawa mereka semua Berpendapat dengan prinsip Al iman kaulu wa amal, yazidu wa yatus. Bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan berkelirus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Prinsip pertama dari al sunnah adalah meyakini bahawa iman itu merupakan perkara yang terkandung di dalamnya ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati dan amal. Amalan anggota badan dan amalan badan. Maka itulah iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau amalan soalnya bertambah, maka bertambah. Iman. Kalau amalan soalnya berkurang. Atau ternoda dengan berbagai macam. Masyid-masyid, maka imannya menurun. Sebagaimana itiqat. Amalan-amalan hati. Kalau dia bertambah yakin. Bertambah iman. Kalau berkurang dia Berarti bertambah iman. Demikian pula rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah, berarti semakin tinggi imannya. Kalau semakin berkurang, berarti semakin kurang iman. Akhwan fiddin, 'azabullah qamusmi'a tarma. Prinsip ini ditegaskan oleh para ulama agar jangan sampai terkaburkan dengan pendapat-pendapat sesat yang menyimpang yang disebarkan oleh mereka-mereka dari kalangan Murji'ah. Mujaah menyatakan bahwa iman itu cukup pengenalan saja. Siapa yang kenal Allah dia mukmin. Ini mengerikan sekali. Siapa yang kenal Allah maka dia mukmin. Mengerikan sekali. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena berarti syaitan mukmin. Karena iblis kenal Allah, menghadap Allah dan berbicara dengan Allah. Wabi'izzatika la'udhi yallahum ajma'in demi kemuliaanmu ya Allah apakah sesatkan mereka seluruhnya iblis kenal Allah bahkan bersumpahnya dengan nama Allah wabi'izzatika demi kemuliaan-Mu ya Allah apakah dia mukmin nah, la tidak demi Allah tidak ada yang menyatakan iblis beriman illa dalun tidak ada yang menyatakan iblis beriman kecuali orang yang sesat ataukah ka. kaf antum Kembali kepada ucapan beliau. Bahawa mereka para murjia menyatakan iman cukup pengenalan saja. Pengenalan dalam hati. Ingat. Yakin. Cukup. Iqbal ibn a'azwakumullah. Wahada ma'lumul fajah. Ini sangat dikenal kerusakannya. Dan sangat jelas keputusan. Al-Jahmiyah. Juga berkata al-iman... Al-Ma'rifah Ini sejenis murjiah juga Dalam masalah iman sama dengan murjiah Dalam masalah sifat-sifat sama dengan mereka Menyatakan iman cukup pengenalan dalam hati <koddaha> Semoga Allah menjelekan mereka Kemudian ada murjiah lain Murjiah yang di bawahnya Kalau beri murjiah ekstrim Yang melampaui batu ada murjiah yang di bawahnya tapi tetap tetap menyimpang. Yaitu murji'atul fuqoha. Dijuluki dengan murji'atul fuqoha. Murji'ah yang merambat masuk kepada beberapa fuqoha. Ya'ulun, mereka berkata. Al-iman qawlun bilisan watasdikun bilqan. Yang namanya iman hanya ikrar di lidah dan keyakinan dalam hati saja. Amalan tidak masuk. Kenapa dikatakan lebih ringan? Karena mereka menyatakan bahawa yang namanya iman itu hanya ikrar di lidah dan undas keyakinan. Adapun pengamalan itu adalah bukti-buktinya. Jadi takwil saja. Takwil mereka berarti apa yang ada di hatinya itu akan terlihat, terbukti dengan amalan-amalan. Sehingga itu bukan iman. Dipisahkan amal dari iman. قالا al-iman qaulun bil lisan wa bil qalbi. Qala al qalbi wa an-nutq bil lisan hanya keyakinan dalam hati dan ikrar di lida wal a'mal la tadkhul bil iman. Adapun masalah amalan-amalan saleh tidak dinamakan iman. Ini juga sah. Ini juga menyimpang dari mazhab Ahlussunnah karena sudah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zurrah Ar-Razi bahwa yang namanya iman menurut para ulama di seluruh penjuru negeri berarti ijma, sepakat. Siapa yang keluar dari ijma maka dia kufur. Syadza, dia menyimpang dan ganjil. Ternyata ada yang berpendapat Bahawasanya amal tidak termasuk iman. Ini kononnya Nabi Muhammad dijuluki dengan murjiatul fakha. Biasanya mereka akan berkata kalau yang namanya amalan itu hanya ketakwaan. Jadi iman tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Sebab iman itu adalah keyakinan dalam hati. Kamu percaya, percaya. Mungkin sempurna imannya. Kamu yakin, yakin. Cukup, sempurna imannya. Tidak dilihat bagaimana pembuktian-pembuktian amalannya. Apa konsekuensinya Jangan dianggap ucapan ini. Walaupun di bawah yang tadi Tapi pendapat ini pun sama Mengerikannya Karena akan menyamakan Rasulullah Dengan orang yang paling rendah dari kalangan menafi Sama-sama mengikarkan Sama-sama menyatakan Saya yakin Atau orang yang beriman Yang punya iman sebegi darah dalam hatinya dianggap sama dengan imannya para sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar. ini mengerikan juga dianggap sama dengan Jibril dan Mikai dan juga berarti menentang hadis-hadis yang menyatakan imannya walaupun seperti darah, imannya walaupun habba tafadalim, imannya walaupun berarti iman itu ada yang kecil seperti horda, ada yang besar mereka mengingkari tidak, iman semua sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena amalan tidak masuk iman. Ala Yang keempat khawarij. Khawarij, yaqulun berkata, al-iman wa 'amalun wa i'tiqad. Lakinnahu la Ini kesesatan yang keempat, yaitu khawarij. Yang mereka biasa memberontak kepada para penguasa dan mengkafirkan kaum Muslimin, menghalalkan darah mereka, ternyata dalam masalah iman mereka menyimpang. Bahkan justru itulah pemicu. Kenapa mereka jadi khawatir? Kenapa mereka memberontak dan mengani Muslimin? Karena mereka berkeyakinan iman itu memang ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tetapi tidak bertambah, tidak berkuan. Yang bisa ada atau hilang. Maka yang namanya iman harus ada amal, amal tidak ada kafir, tidak bilang betul, langsung kafir. Ini khawarij. Sehingga siapa yang berdosa dengan dosa besar, siapa yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang wajib kafir, karena iman tidak betul. Muncul atau hilang, ada atau tidak, ada. demikian kata mereka. Di anil iman indahum syaiun wahid. Menurut khawarij, iman itu hanya satu. Satu saja layak tak jazak, bisa dibagi-bagi. Satu tak bisa berubah, berbesar, mengecil tak bisa, bertambah, berkurang tak bisa. Layak balunziyah dah, walayak balunukfan, tak bisa menerima penambahan, tak bisa menerima pengurangan. Akhirnya mereka melihat orang berdoa, hilang imannya, alias kabur. Ini konsenah <tuh> zaman mereka. Maka alusunnah menerangkan para ulama, para imam-imam alusunnah menerangkan bahawa ahli Sunnah berprinsip bahawa iman muwadza' alal kalbi wal lisan wal jawarah bahawa iman itu terbagi pada tiga pada tiga perkara hati, lisan dan anggota badan artinya hati mempengaruhi iman lidah mempengaruhi iman, perbuatan juga mempengaruhi iman kalau dia hatinya bertambah takut, bertambah imannya, hatinya sudah mulai tidak takut lagi pada Allah dengan enaknya berbuat dosa, berarti iman sudah mulai berkurang. Lidah juga demikian, kalau dia mengucapkan tutur kata yang baik sesuai dengan sunnah akhul kairima, berarti dia mukmin yang bertambah imannya. Kalau sudah mulai ucapan yang ucapan yang tidak baik, tidak bagus, dusta, sumpah serapa, berarti sudah mulai berkurang imannya. Demikian pula amalan Al-Qahtabada. Kalau dia beramal dengan amalan salih. Salat salat sunnah. Puasa-puasa sunnah. Menambah dari yang wajibnya. Dengan sunnah-sunnah. Kemudian berfadah. membantu melukur muslimin. Berbuat baik pada tetangga. Berarti imannya bertambah, bertambah, bertambah. bertambah. Karena bertambah amalannya. Maka imannya pun bertambah. Wa hakana ala'an sunnah. Kata, muzad al qalb wal lisan wal jawarh, istiqamah fil qalb, kiai kina dalam hati, wal nuzukul lisan, ucapan di lidah, dan amalan dengan anggota badan. Wal iman, kaulun wa amal dan la aladzalikal kita wasul. Lagipula, apa yang dipegang oleh ahlu sunnah tentang iman bertambah dan berkurang, berdalil dengan sekian banyak banyaknya. Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa taala, Innaal Mukminun, yang tidak ada jika Allah menjelaskan kepada mereka, dan jika Allah menunjukkan kepada mereka ayat Kata Allah subhanahu wa taala, Innaal Mukminun. Kalimah Innaa, di dengan harf hakrin, kalimah pembatas. Yang namanya mukmin hanya ini. In nama al mukminun hanya saja. Yang namanya orang beriman adalah yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau disebut nama Allah wajib pulu Bergetar hati. Wa idatu lihat kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya zaddat imana bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatarakalun dan terhadap apa mereka mereka bertawakal mati dilanjutkan kepada ya? Allah. Innamal mu'minun adalah allazina yuqimunoss salat, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mengeluarkan zakatnya, infaknya dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Perhatikan ayat ini. Disebut oleh Allah SWT. tiga perkara. Disebutkan pertama Kalau disebut nama Allah Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Bertambah iman Itu orang mu'min Siapa lagi orang mu'min? Orang mu'min itu Kalau dia dalam keadaan Terus bergantung kepada Allah Dalam segala upaya dan usaha Wa'ala rabbihim yata wakar Bergantung kepada Allah Amalan hati <tutuhliness> Yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yanthurukal apa yang kami berikan kepada mereka dari rezeki. Ini amalan jariah. Amal perbuatan buat saja, salat, zakat. Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin sempurna. Lahum ajratun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan dari Allah derajat yang tinggi di sisi Allah mereka, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rezeki yang mulia. Hadhiil ayat yajjulillah fihaal mu'minun al kamil Ayat ini Allah baca tentang mu'min. Siapa mu'min? Allah berikan definisi siapa orang mu'min. Al mu'minun hakal Orang mu'min yang sebenar-benarnya iman. Pertama Allah katakan nan lazina idza dzikrullah falat qulubuhum orang yang kalau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah takut tadi, bergetar. Kalau hatinya enggak naruh dengan lambat Allah. Tidak terpengaruh dengan kalimat ittaqillah, enggak deg-degan, get enggak takut, enggak khawatir, pertanyakan bagaimana. Kalaupun ada, mungkin sangat kecilnya, sangat tipis imannya. Karena tidak takut kepada Allah, sangat berterima. Haa, amal rokakal ini amalan hati yang membuktikan keyiman. Ya, kuru engdelmu maksiat batercaj. Ketika ditegur dia berbuat maksiat, ditegur tercaj. Kemana hati? Perhatikan. Ketika maksiat ditegur takut. Berarti apa? Berarti bukan mukmin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Yang tidak ada berarti orang, -orang. Iya kan? Kalau orang mukmin adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Hampir tidak ada orang, orang Kecuali para anbiya. Para rasul. Maka yang dimaksud adalah orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah. Berarti punya iman. Terjat. Terkejir. Fala isuhu anha. Kementar hatinya. Merinding bluramahnya. Dan kemudian takut dia berhenti dari berubah dosa. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang punya ma'rifah. Orang yang punya ma'rifah adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Tapi bukan ma'rifahnya sufi. Bukan tingkat ma'rifah, hakikat, syariat yang diistilahkan oleh mereka. Bukan. Yang dimaksud makrifat kenal Allah, mengenali nama Allah, taufik Allah, Allah, uluhiyahnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dia hatinya yakin, maka orang ini, kalaupun mungkin tergelincir dalam satu dosa, disegur ketakutan. Bahkan kadang-kadang dia betul-betul seakan-akan dikejar-kejar dosa, gemetar beristighfar, astagfirullah, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Ini mungkin. Ya khashyallaha mutlaqan, khashyatullahi wa taqwahu wa talazumuhu a'malul qalbi. Berarti yang namanya ketakutan itulah ciri-ciri iman yang ada dalam hati seorang muslim. Sedangkan ketakwaan adalah konsekuensi dari rasa takut tadi. Dia punya rasa takut, kemudian dia tinggalkan dosa-dosa. Ini takut. Hafal mumin dan inilah orang beriman. Hazihi amalul qalb dan ini amalan hati. Dilanjutkan oleh Allah. Wada tuniyat alaihim ayatuh zaddatum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada nafsun. Fiziadat iman. Ini jelas nafsuriah kalimat yang sangat tegas dari Allah bahwa iman bisa bertambah. Betapa sesatnya Murji'ah yang menyatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Betapa, betapa sesatnya Murji'atul Fuqaha sampai didatangi oleh beberapa imam, imam di antaranya Imam Tsauri kepada tokohnya. "Apa betul engkau menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang?" Kata dia, "Na'am." "Bagaimana pendapatmu dengan orang yang berbuat dosa besar membunuh bapaknya sendiri. menzinai ibunya sendiri. Kemudian minum khamer dari batuk kepala bapaknya. Apakah kamu katakan dia sempurna imannya? Menurut kami sempurna imannya. Astagfirullah. Wallahi wajhi min wajhika haram. Kata Zawri. Demi Allah wajahku tidak akan bertemu wajahmu lagi. Abadan. Ada tiga ulama yang datang. Kepada orang ini. Yang kedua berkata, Allahi la yuziluni wahai kafun abadan, illa masjid. Sungguh tidak akan lagi menaungi aku dengan kamu satu abad, kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan, lakukan di muka saja. aku akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Orang yang seperti itu jelek yang dikatakan imannya sempurna, astagfirullah, astagfirullah. Karena mereka menganggap iman tidak masuk iman, amal tidak masuk iman. Kalau amal tidak masuk iman. Amalnya kaya apapun iman tetap sempurna. Ini Allah memberi nasaz Allah sangat sangat berbahaya, sangat mengerikan. Padahal Allah swt menyatakan setelah itu dengan kalimat idatu lihat alim zaid ayat tuhuzadat um Allah katakan bertambah imannya. Tapi kan ah. tidak ada berkurang dalam Al Quran. Yang us iman kan tidak ada. Allah memberi nasaz Allah sudah dipaham secara taktik. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bagaimana? Sekarang Allah katakan idatul liyat alaihim ada iman. Kalau lihat alaihim ayat tuh dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Yang satu dibacakan ayat tuh nggak bertambah iman. Bagaimana keadaan iman orang ini dan orang ini? Sama atau tidak sama? Ya tidak sama. Yang ini tambah, yang ini kurang. Kalau begitu, otomatis. Kalau amalan dia berkurang, akan berkurang iman. Khamilin azza wa jalla. Maka dikatakan di sini, hafan nafsun fiziadatul iman. Ini dalil yang sangat tegas yang menyatakan bahawa iman bisa bertambah, karena Allah katakan zadduh iman. Wa annal iman yazidillahi indahu kulukun, wa ingdhu syirahul kitabillah. Takfihi hadhi al-ayat Fadlan an al-ahadis al-akhra. Kata Syekh Rabi yang mensyarah. Ucapan beliau ini. Kata beliau. Ha'adabahullah. Orang yang punya iman. Dan punya akhlak yang baik terhadap Quran. Punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah. Dan ini saja satu cukup. Tidak perlu tambah hadis lain. Satu hadis ini, satu ayat ini cukup. Kalau punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah SWT. Fadlul anil akadisil okra, apalagi masih banyak hadis-hadis lain. Di samping Al-Quran menyebutkan sekian kali zadathu zadathu masih ada lagi dalam hadis-hadis. Boleh oh, iman bisa bertambah. Waala Rabbihiyya tawakkalun kata Allah dan bertawakkal kepada Rabbnya. Ini ciri-ciri mukmin. Ada amalul kalib. Ini juga amalan hati. Bertawakkal kepada Allah berarti dia punya iman. Bertambah imannya alladzina yuqimuna as-salata wamimma yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan infaknya dari apa yang Allah berikan pada mereka dari Rizki. Hadza amal al ini baru perbuatan amalan anggota badan. Perbuatan tangannya, kakinya, badannya, mendirikan salat, rukuk, sujud, membaca dengan lisannya amal anggota. Ini pun dimasukkan oleh Allah sebagai ciri-ciri mukmin. Mukmin adalah yang hatinya begini, yang amalannya begini, yang perbuatannya begini. Baru Allah katakan ulai kahumul mu'minuna haqqah. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar benar-benar mukmin. Ayatul iman. Sadiquna fi imanihim bi syahadatillah lahum yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan dipersaksikan keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah janjikan untuk mereka derajat, derajat yang tinggi di sisi roh mereka dan ampunan dan rezeki yang mulia hada jazau inilah balasan Allah berbicara amanu billahi bijawari sihi, karena mereka beriman dengan anggota badannya beriman dengan hatinya beriman dengan lisannya Orang oh, Muslim yang marah. bagaimana kalau mereka berjalan dengan luhur oh, dengan bahasa kalimat amanayyuk itu artinya kan percaya. Kalau percaya itu kan amalan hati. Dia percaya, tidak percaya. Bismillahirohmanirohimullah. Kamu lihat dalam perbincangan luhur oh, bahasa. Adik-adik, di sana ada bahaya ini. Orang itu tetap jalan. Tertib apa Balik dalam keadaan musibah. Eh, apa kamu katakan? Kamu gak percaya. Padahal dia lakukan apa? Pak? Amalan. Jangan kesanah. Tak akan begini. Dia tetap emang. Tapi dikatakan kamu gak percaya. Saya percaya. Tapi tetap balas. Kamu gak percaya. Berarti yang namanya percaya itu. Percaya dengan hatinya. Dan dibuktikan kepercayaannya dengan perbuatannya Dan dibuktikan dengan lisahnya Aku percaya Itu dalam bahasa silakan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa aftar. Kalau orang bisa percaya Dengan mulutnya Tapi perbuatannya menentang kepercayaannya Kamu akan berkata, kamu tidak percaya, kamu tidak percaya. Saya katakan bahaya Tapi katakan, kamu tetap jalan-jalan Maraikum al warahmatullahi wabarakatuh Ahlu sunnah Ahlu hak Ahlu sunnah di atas kebenaran dan itu ijma, kesepakatan para ulama Yang namanya iman Dalam tiga perkara Yang namanya iman terkandung dalam lisannya ikrarnya, terkandung Dalam hatinya, keyakinannya Terkandung dalam amalan, amalan solehnya Maka semua itu iman Sehingga iman bisa bertambah Bisa berkurang Sebagaimana perbuatan bisa bertambah Bisa berkurang Sebagaimana keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang Ada yang tambah yakin Ada yang kurang yakin Nah, kembali kepada kita fal iman idan qaulun wa amalun wa iqtiqadun ya'din bi t'an wa yanqis bil ma'asi madzhab yang namanya iman kalau begitu ucapan, perbuatan dan keyakinan akan bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan wa min al-azlati ala ziyadatihi hadhihi al-ayah wa qawluhu tabaraka wa ta'ala dan di antara dalil-dalil tentang bertambahnya iman di samping apa yang sudah kita baca ucapan Allah idza tuliyat kan alaihim ayat-ayat pada mereka bertambah iman itu pertama yang kedua ayat Allah dalam surat al-fath huwa allazi Anzalat Sakinah Tapi Qubul Muminina Liadadu, perhatikan kalimat ini. Liadadu Imanan Ma'Imanehim. Kata Allah, kami turunkan kepada mereka sakinah di hati mereka liadadu untuk bertambah, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah. ada. Liadadu Imanan Ma'Imanehim agar bertambah keimanan mereka yang sudah ada dengan keimanan yang berikut lebih tabah yaqinnya, tabah yaqinnya. Contohnya ada pula ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Allah, arini perlihatkanlah kepadaku kaifatu ihyil maut, bagaimana engkau menciptakan yang sudah mati menghidupkan kembali, bagaimana? Katanya Allah, awalam tu'min? Apakah engkau belum percaya? Dijawab oleh Ibrahim. Bagaimana? Aku percaya. Walakil ya'ma'inna al-jum. Aku percaya. Tapi aku ingin semakin tenteran lagi. Semakin yakin. Dan bikin memang iman bisa bertambah, bertambah, bertambah. Semakin kita mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dan hak-haknya. Rububiahnya, uluhiahnya, asma dan sifatnya. Iman kita akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena semakin yakin tentang Allah. Tetapi sebaliknya. Yang tidak pernah atau jarang mempelajari akidat atau ijah. Tentang Allah. Sibuk dengan dunianya. Atau artis. Akan berkurang, berkurang. Akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Lambat laun tiba-tiba sudah jauh. Dari keyakinan. Kalau dikatakan. Hada nafsun fi ziyadat ini. Ini pun nash dalil yang sangat tegas tentang bertambahnya iman. Wal iman yezidu bi akmalul qulub, wazidu bi akmalul jawal, fataqsha Allah fi qalbik, watahu. Yang namanya iman, bisa bertambah dengan amalan-amalan hati, dan bisa pula bertambah dengan amalan-amalan perbuatan. Anggota mendaftar maka engkau takut pada Allah pada dalam hatimu mengagungkannya, membesarkannya akan bertambah iman yadzad iman engkau beramal, mengerjakan salat kemudian menambahnya dengan salat-salat sunnah menambahnya dengan qiyamul la'i menambahnya dengan salat-salat tuha setelah latif wapasum engkau berpuasa dengan puasa puasa sunnah di samping ramadhan. Waktu zakat, engkau mengeluarkan zakatnya. Ditambah dengan tadar kafat Dengan murah dia menjadi dermawan membantu kaum muslimin akan bertambah imannya. Waktu haji, engkau haji juga bertambah imannya. Waktu mirro walidain. engkau berbakti kepada kedua orang tua. Wadah murbil ma'ruh, wadahnya anil munkar. Engkau menyuruh pada baik, mencegah dari yang munkar. Engkau mengenakkan kaum muslimin, engkau mengajak ummat untuk berdoa. Kullu adhi saj'alul iman yezid wa yezid. Itu semua akan menambah iman, akan menjadikan iman bertambah, bertambah, bertambah. Silakan, <tuh> silakan juga. Semakin kau beramal. Semakin asyik untuk ibarat, semakin tenang hati, semakin dia merasakan betapa nikmatnya yang namanya Ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyuruh bilal untuk abang, apa kata beliau? Ya bilal, arifna, arifna ya bilal, istirahatkan kami wahai bilal, ya allah ada, apa arifna? meminta rahhah, rahhahul qalb, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Rasulullah SAW ingin segera salat. Karena itu rahhatul qalb. "Wa jaana qurratu aini fi shalaati an-nabi." Allah jadikan qurratu aini fi shalat. Atau jadikan ketentraman hatiku, kesejukan mataku pada salat. Kalau sudah salat, tentram hati. Tenang. Kalau sudah masuk ke dunia, mulai. Ke ini orang-orang yang berilmu yang memiliki makrifatullah yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama ahlul ilmi yang kenal Allah dekat ketika mereka di tengah-tengah manusia, ketika mereka berkelut dengan dunia, padahal itu mereka hidup di dunia? Karena mereka melihat berbagai macam perkara-perkara yang merupakan ujian-ujian yang mengancam di hadapannya. Yang ini haram, yang ini makruh, yang ini tidak demikian dan ini Tercampur, jadi ini syubuhan Kelisahan Bagaimana bisa selamat Di dunia ini Dari ketergelinciran-ketergelinciran manusia Tentunya akan kelisahan Begitu salat tentera Mengatakan kepada Allah Inna falati Wanuski Wa mahyaaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Ya Allah hidupku dan matiku ibadahku sholatku Semuanya untukmu ya Allah ini orang tidak ada yang menjadikan iman yazid, dan yazid, dan yazid, hasta hingga imannya seperti gunung besar. Ini dari adillah iman. Ini bukti-bukti bahawa iman bisa bertambah. Ada imannya seperti jibal, seperti gunung. Athar Rasul menyatakan kepada salah sahabatnya tentang sahabat yang mulia yang terpaksa karena disiksa dengan sangat berat menuruti keinginan orang musyrikin, Amar Ibn Yazid setelah itu menyesal, menangis, menangis, menangis dilaporkan kepada Rasulullah, Amar mengatakan begini dan begitu kata Nabi Tid Amar dipenuhi dirinya dengan keimanan mitmafrati raksih dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Apakah yang lain tidak seperti itu? Belum tentu. Sebab yang namanya iman berbeda-beda tiap orang. Apakah kita dan kalian iman yang minum perakilas sampai ujung kakinya? Baru ke tangan saja kupunya panjang-panjang. Belum tinggi-tinggi sunnah. Baru di wajahnya sudah banyak menghitam. Penelitian sunnah. Kan menerima alam zakum Allah, tetapi amal, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Demikian pula ketika bicara tentang Abu Bakar, Allah, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk dunia ini atau dengan imannya kalian semua, dicacahkan berat timbangnya Abu Bakar. Kau menerima alam Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan iman manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika ditimbang sekian orang dengan Abu Bakar satu. Sekalian sekian orang. Berarti iman Abu Bakar tinggi. Berat. Sedangkan iman yang lain di bawahnya. kan begitu? Kok muslimin yang salah? Dan itu tentunya. Karena di dikala mereka ada berhentinya. Abu Bakar menyatakan. Aku percaya. Di antara mereka sedang bertanya-tanya. Kenapa? Kau yang demikian diterima, Abu Bakar pasti baik Kau muslim yang salah berbadi Itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hatinya Terbukti dengan lisannya Dan juga menunjukkan iman yang ada Pada amalan-amalannya Kau dikatakan semajidnya oleh syait Allah wa Allah Wahunaka ayatul uhar Aizan tadullu ala anna al-iman yedih masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Masih ada kalimat-kalimat bertambah dalam Al-Quran. Ada pun dalam hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syara'ah yang mutawatir. Hadis mutawatir tidak diragukan lagi kesahihannya. Hampir semua pakar-pakar ahli hadis meriwayatkan. Tadulu ala anna iman yang khusu misal hadis seperti so, hadis, "Yahud min al-nar man kana fi alubih mitqal dinarin min iman, atau nisf dinarin, atau mitqal shairat, atau mitqal -ad darat, atau adna adna min mitqal darra, fiazidu hatta yusir amfah al-jibah." Fatihah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mutawatir, hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama. Tuhan Nabi menyatakan Nanti akan dikeluarkan dari api neraka Seorang Yang imannya Seperti uang dina Atau setengah uang dina Atau bahkan Sebiji syairah Sebiji gandum Atau sebiji darah Atau adna adna Atau lebih kecil lagi Atau lebih kecil lagi Kemudian bertambah ketika itu Allah tambah, ya tiru antara jiba sehingga menjadi seperti gunung imannya. Sayyid, ya Allah, wahai murjia, ah. apakah hadis ini kalian mau buang? Hadis yang muttafaq ala sahih, hendal jami'an, hadis yang mutawatir. Yang menyatakan ada orang yang dalam neraka nanti akan diselamatkan karena imannya yang sebiji darah atau sedilham atau sepahro dilham atau lebih kecil dari itu atau lebih kecil dari itu. Wa yasqodhha talabqa illa adna adna min mithkalah daratin min iman. Juga disebutkan oleh Nabi. Bahkan ada seorang yang imannya tinggi kemudian berkurang berkurang berkurang sampai menjadi seperti binti darah min iman. Ini hadis yang bisa berkata bisa Al-Quran. Walhamdulillah wa bi'ala'ala. Tarakullah wa bi'ala. Subhanahu wa bi'ala.